Фрагмент ірландської народної пісні 19 століття Артур Макбрайт щойно пролунав. Пісня химерна, жорстока, але різдвяна широкому загалу цю пісню повернув Пол Брейді в 70-х роках, чий голос ми і чули. А я про цю пісню довідався з розділу «Музика» з бібліографії роману «Зоря морів» Джозефа О'Конора, який вийшов нещодавно друком у видавництві «Астролябія». Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні з нами на борту Ярослава Стріха, перекладачка і літературознавиця, яка і опікувалася українським перекладом цього роману. Ярослава, вітаю вас! Вітаю! Сподіваюся, наше плавання буде легшим і менш драматичним ніж у героїв цього роману. Це вже не Перший ваш досвід перекладу саме ірландського роману. Власне, і Астролябія завжди кидає такі супервиклики, як на мене для українського перекладача переклад ірландської літератури, яка є англомовною, це супервиклик, тому що потрібно передавати всю цю ірландщину потрібно передавати колорит і потрібно проводити, мабуть, просто надзвичайно титанічну науково-пошукову роботу і заглиблюватися в це ірландське коріння. Перший ваш досвід був, наскільки я пам'ятаю, з Кевіном Баррі і його романом «Місто Боуган», який мені надзвичайно сподобався, надзвичайно магічно-карнавальний і магнетичний твір, і другий досвід це Зоря Морів Джозефа Оконора, з яким ви як на мене чудово впоралися. Ой, я дуже тішуся, що вам сподобався вам сподобалися ці романи, а вони дуже химерно взаємодоповнюються так. Барі з його а, вигаданим майбутнім, ну тому що місто Булган – це постапокаліптична дистопія. Дія відбувається десь на заході Ірландії за кілька десятиліть після якогось апокаліпсису, внаслідок якого а, техніку суспільство відкинуло назад до стану десь початку ХХ століття, тобто інтернету немає, є трамваї, є старе кіно, а, Тобто, з одного боку, це майбутнє, з іншого боку, це вшанування минулого і спроба на цих уламках минулого збудувати щось нове, свою нову міфологію, нову віру, нове суспільство, зрештою. А, ну і а, роман «Зоря морів», який нібито історичний роман, дія відбувається в середині ХХ століття, в 1847 році, в найгірший рік великого картопляного голоду, що протривав з 1845 по 1851 рік, в ході якого Ірландія втратила смертями і міграцією до чверті свого населення. Отже, цей роман, який нібито описує минуле, насправді скерований в наше теперішнє, в те, як ми зараз... Пам'ятаємо складні сторінки, як на нашу пам'ять і наше бачення історії впливають нинішні владні ієрархії, нинішні економічні преференції, культурні преференції, чи ми не а, забуваємо про жертв, тобто теж текст нібито про минуле скерований в майбутнє, а ну, тоді як Баррі був нібито про майбутнє скерований в минуле і в наш архів культурної пам'яті. Так що мені здається, ці два романи дуже круто між собою Ми а, перегукуються. Ми обов'язково поговоримо окремо про Кевіна Барі і його місто Боуган. Він заслуговує на це. Щодо зорі морів, абсолютно справедливо, щойно зауважили про пам'ять. І тут можна теж сказати про те, що коли вийшов друком цей роман, він став світовим бестселером. Номер один буквально за рік в Британії було продано 800 тисяч примірників цього роману, що для нас з вами, для українських читачів, для українських видавців, це якась фантастична цифра. І це говорить лише про те, наскільки цей роман влучив і в аудиторію, і в той час, коли він був виданий. А, ну так, я думаю, на це працює а, кілька чинників. З одного боку, ну, він безперечно працює з якимись тривожностями наших днів, але при цьому він, попри ну, дуже важку тему, психологічно це не найлегший текст. А при цьому він запакований в дуже комфортну форму. А це імітація такого от знайомого масштабного роману 19 століття, Дікенсівська така модель, Дікенс, між іншим, там серед героїв навіть з'являється таким... десь. А, а те, при цьому злінці, за сюжетом це детектив у закритому просторі, тобто читача тягне вперед сюжет, тягнуть переживання за героїв, тягнуть емоції, але при цьому для автора це ще й привід поговорити про якісь складніші проблеми. Дікенс там згадується в такому критично-іронічному ключі. Я так зрозумів, що Джозеф О'Коннор не сильно то і захоплюється Дікенсовим письмом. Ну, ми не знаємо, чи захоплюється Джозеф О'Коннор, ми знаємо, що до нього, до Дікенса дуже скептично ставиться оповідач роману. Оповідач, безперечно, не дуже надійний, як дізнат Знаються ті, хто дочитає до останнього розділу. Ну, ми, мабуть, не будемо зараз спойлерити ці повороти сюжету. Але так, щодо Діккенса, там є великий скепсис. Я взагалі не певен, чи вдасться комусь заспойлерити такий твір, тому що там стільки всього. І, власне, вже на початку ми знаємо, хто має бути Вбивцею. Це не супер таке новаторство, але все-таки теж виклик. Вражаюча досконалість, пише Гардіан. Надзвичайна історія, не щуєшся, як оповідь візьме у полон, пише Дейлі Телеграф. І це абсолютно так, тому що я випробував це на собі. Коли ми говорили про те, що цей роман, коли він вийшов у 2002-му, Влучив і влучив з часом, тому що книга має виходити у свій час. От як вам здається, пані Ярославо, сьогодні, мабуть би що, якби цей твір вийшов, він був би для багатьох речей в наших реаліях незручним. Він був би незручним, тому що тут говориться про расизм. Про дискримінацію ірландців, але сьогодні, більшою мірою, коли ми говоримо про расизм і дискримінацію, все це має таку афроцентричність. Цей роман був би незручний, мабуть, британському уряду, тому що нагадував би йому про всі ті речі, помилки і трагедії, які були спричинені за тодішнього панування над Ірландією, Британії, і був би незручний, як на мене і українським літераторам, тому що український літератор ніколи в житті не напише такий твір в тому плані, що все-таки у Джозефа Оконора говориться і про такі негативні риси ірландців і про тих ірландців, які наживалися на голоді. Літератор, який би сказав таке про, Україн, про українців, про свій народ, він би ризикував нарватися на величезний шквал критики, що мовляв, навіщо ти робиш так? от о щось таке? А мені здається а, так, українська тема тут окремо ну, тобто це врешті варто окремої розмови. А щодо неоднозначних ірландців е, і різних видів расизму, мені здається, О'Коннор говорить, ну, тобто, не те, що здається, він прямо говорить, е, що винні навіть не індивідуальні люди, винна сама система, яка уможливлює е, оцю дегуманізацію, уможливлює сказати, що якісь люди... Більше заслуговують на життя, чи, ну чи гідне життя, чи взагалі життя, а, ніж інші. Врешті ми бачимо там якісь фрагменти з реальні цитати, не, не створені окуньнорами, а цитати з якихось там наукових, псевдонаукових праць XIX століття, антропологічних описів, де ірландців описують ну, в тій же риториці, в якій там нинішні расисти можуть описувати там або чорношкіре населення або представників інших рас. От книжка в мене в руках, я можу а, зачитати уривок. Він тут цитуючи журнал, а це з журналу «Панч» цитата. Лондонского 1862 року, где де от автор цієї статті в 19-му столітті писав, що найсміливіші дослідники можуть зустріти істоту, що становить проміжну ланку між горилою й негром у найзладінніших дільницях Лондона й Ліверпуля. Вона походить з Ірландії, звідки мігрує сюди, належить до племені ірландських декунів, найнижчого виду ірландських То Тобто це абсолютно та риторика, яку можна почути там від нинішніх расистів підтянути під іншою метою, тоді ця риторика яка звучала ну, от, про ірландців. І щодо неоднозначних ірландців, так, ми бачимо весь спектр. Ми бачимо людей англійського походження, які намагаються щось робити, щоб полегшити долю цих бідних ірландських селян. А ми бачимо ірландців, які, ну, які, існували, які так наживаються на голоді, продаючи значно дорожче харчі в районах уражених голодом. Якщо постає система, де ми не мусимо турботливо і по-людяному ставитися до іншого, якщо система таке дозволяє, то пише О'Коннор, всі ми, ну, виявляємося причетними до злочинів, ну, або стаємо їхньою жертвою, тобто не можна звинувачувати всіх англійців оптом, ну, бо цей самий ненадійний наш оповідач, але в цьому випадку таки надійний. Uh, пише, що ну, не можна говорити, що всі англійці винні в цьому голоді в Ірландії, Ну, бо врешті всі англійці не голосували за цей британський уряд, який не заборонив експорту їжі з Ірландії в розпал голоду. Ну, бо врешті більшість англійців не має права голосу. А, тобто там система, яка дозволяє вбивства ірландців, вона дозволяє і утиски англійців, вона дозволяє і расизм і погану поведінку з представниками інших народів. Ну, і те, що тут немає такого чіткого винного, робить цей текст ну, абсолютно безнадійним, тому що, ну, там ми бачимо, як люди навіть з найкращими намірами роблять страшні речі, просто тому, що вони наділені владою і не можуть от вирватися за ці моделі. А щодо українців, ну, та, це, насправді, наскільки я знаю, серед істориків вже є дослідження, але в художньому в художніх текстах чи в фільмах я не бачила цього відображеним. Про роль українців, скажімо, в тих бригадах, які от розкуркулювали, які забирали зерно перед нашим голодом 1932-33 років. Ну Хоча очевидно, що це було, українці були причетними до організації злочину теж, і потім жертви і вбивці продовжували жити пліч о пліч між собою, ну і це теж така страшна історія, яка в нас не відображена, Ну але і, і в Ірландців насправді вона стала відображеною не одразу, коли це ще от відкрита рана, а про це почалося писати, ну, за кілька десятиліть по тому, ну, чи Джозефу там, Конно. за століття з гаком. Принаймні Джозеф Коннор абсолютно сміливо про це говорить, і доволі таки жорстко. Ірландці народ крутий, як ми знаємо з фільмів і різного роду літератури, і це теж був ризик. Але книга спрацювала, і такі наклади, якими вона продається, говорять про те, що Джозеф О'Коннор влучив точно в ціль і зловив людей, зловив свого читача. Здається, от неймовірним, ще в 50-х роках минулого століття в Сполучених Штатах Америки ірландці і італійці не вважалися білими людьми. Тут можна багато що знайти працюючи власне з цією книгою а безперечно оця велика хвиля імміграції з Ірландії ну, середини 19 століття ну і потім в пізніші роки привела в Америку людей які були дуже бідні дуже потерпали на батьківщині і Америка була для них таким от золотим шансом вижити і, можливо, вибитися до якогось кращого соціоекономічного статусу. Але для нащадків білих англосаксів-протестантів ця хвиля бідних католиків, які інші культурно, звичайно, сприймалася як таке нашестя варварів, не зовсім білих, не зовсім наших, і це ну досить довго були дуже окремішні спільноти, які між собою існували поруч, але особливо не перетиналися. Ну і врешті досі ну хто із нас там пам'ятає своїх предків там з рівня середини 19 століття. Більшість напевно ні. А натомість нащадки ірландських іммігрантів в Америці ну досить багато з них досі от усвідомлює своє походження, називають себе ну американцями ірландського походження, що теж засвідчує, що ця спільнота не була одразу добре інтегрованою і відчувала свою окремішність. От, власне, ми якраз і поговоримо далі про ірландськість літератури англомовної. У нас досі в Україні точаться дискусії про те, чи був Гоголь українським письменником, чи був Гоголь російським письменником. А тут ми маємо через трагічну історичну спадщину таку річ, що письменник зветься ірландським письменником, але пише англійською мовою і намагається якось через англійську передати всю цю ірландськість. Тут є певні звороти, певні особливості мови, але фактично і саме письмо, воно всіє назвами місцевостей, назвами ірландських родин – і фактично книга не тільки художня, але й певною мірою це енциклопедія Ірландії, якщо так можна сказати. А, ну так, але зауважимо, хоча в книжці справді є певні звороти ірландської, зокрема там є один смішний момент, коли до героя-англійця звертаються ірландською, йому неправильно перекладають цю репліку, ну і в примітці подано правильний переклад. А ось зауважмо, що саме Конора ірландської не знає. Там в подяках вказано, що йому перекладали ці ірландські пасажі. А, тобто ірландська для нього десь символічно важлива, йому важливо, щоб це було в тексті, але насправді, ну, на жаль, ірландську радше не збережено, ніж навпаки, ну і зокрема. Картопляний голод, дія якого розгортається під час дії цього роману, значною мірою підкосив статус ірландської, бо він вразив якраз ці сільські райони на півдні і заході, які були досить ірландськомовними. Це населення, яке жило компактно, зберігало свою мову, свої традиції або померло, або розсіялося, туди почали потім приїжджати вже інші мешканці, які розбавляли цю культурну монолітність. А так, в чому ірландськість тексту? Ну, тобто так, література ірландською зараз існує, але існує на маргінесах. Коли я була в Ірландії, я хотіла знайти якусь книжечку ірландською, ірландською, а просто у звичайних книгарнях цього немає. В Дубліні є одна малесенька книгаренька, яка займається, власне, ірландськомовною літературою. Ну, справді малесенька. А для киян, якщо ви уявляєте, ну то може десь наполовину книгарні є налисенка. Ось, ну тому в них немає вибору, крім як вважати англомовну літературу, писану в Ірландії, ірландською літературою, ну бо іншої літератури в них немає. Якщо у випадку Гоголя ми можемо вказувати на те, що він закорінений в українську традицію, ну, на рівні українського фольклору, українських реалій, то в Ірландії, мені здається, зв'язку з, з якоюсь там давньою кельтською міфологією на рівні от, живої інтертекстуальності в текстах, ну, помітно, значно менше і рідше. Натомість, що в цьому тексті є, безперечно, от ірландського, тобто. Чому, ну, чому ми можемо сказати, що це текст автора, який належить до народу, який довго був пригноблюваний? Ну, якраз э, чутливість оця до різних владних ієрархій. Не лише до утиску ірландців, а й до, ну, врешті там, інших видів расизму. Тому що от один із героїв, який такий ніби весь бороть за соціальну справедливість, він захищає тих же ірландців. Ми знаємо, що його багатство і його соціальний статус зумовлений тим, що його родина – рабовласники. І для нього це така болісна колізія. Автор також чутливий до гендерних стосунків, стосунків між класами, що ми бачимо на прикладі, стосунків між землевласником Дивідом Мерідітом і... А, коханою його дитинства Мері Двейн, а, дитиною простих селян, ну і людиною непростої в цілому долі, він намагається бачити ці стосунки як рівноправні. Ну, хоча е, е, дівчина бачить, е, наскільки ці стосунки принципово не можуть бути рівними, бо між ними стоять статки, між ними стоїть ну, дуже багато чого різного. Ось, і можливо, ця чутливість якраз до важкого тягаря історії, який ми носимо за собою, можливо, от це ірландське якраз. Якщо ти представляєш домінантну групу, тобі легше, мабуть, говорити про культуру, позбавлено ідеологічного навантаження, так? А якщо... Ти сам, чи твоя родина пережили якісь такі непрості історичні колізії, в тебе дуже загострюється зір на такі речі. Наразі можна спостерігати такий цікавий феномен в кіномистецтві, в кіновиробництві. Серіали стають все більш популярними і в зв'язку з локдаунами в тому числі. Тема Ірландії звучить Стереотипно і зараз, і ніхто від цих стереотипів, схоже, не збирається відмовлятися. Зокрема, нещодавно вийшов серіал, вже другий сезон триває, називається він «Місто на пагорбі», детективна драма про місто Бостон яка починається з заставки з ірландською народною музикою, все-таки за Ірландщини. І тут показують родини з бідних кварталів, ірландських, само собою, що це злочинці і бандити, які грабують банки в світшотах з трелисничками. Протистоїть цьому чорний прокурор, який теж не ідеальний, але він принаймні не курить і якось намагається боротися за справедливість. Ми бачимо знову ці стереотипи, які працюють і на кіновиробництві в тому числі. А Ну Ірландія зараз, мені здається, собі в літературі намагалася зробити таку репутацію як... Як скандинавський нуар, тільки Ірландія. А, тому що в масовій культурі, ну якщо винести задушки якісь такі верхню полицю, ну, до якої, мабуть, там, і Джозеф О'Коннор теж тяжіє, тобто якщо винести задушки Джозефа О'Коннора, якщо винести задушки Себастьяна Барі, який дублінський письменник, який номінований на Букера, неодноразово здобувач премії Коста, 17-го, якщо не помиляюся, року, ну, тобто, такий цілком визнаний теж автор, то якщо винести оцю верхню полицю за дужки, ну, то лишаються там на Френч, умовно кажучи. А, тобто, Детективи, описи Ірландії, яка от важко пережила економічну кризу 2008 року, і це позначилося і на кримінальній ситуації, і на ментальному здоров'ї мешканців. Мені здається, такий образ от як людей, які... Задумали щось недобре, це не тільки там бостонський стереотип чи американський стереотип. А ірландці почасти зараз цю гру теж підхоплюють. Ну але це означає, що вони вже почуваються достатньо безпечні в своїй ідентичності. Тобто, так, от серед ірландців можуть бути злочинці серед ірландських іммігрантів у Бостоні, а в 19 столітті можуть бути які завгодні Но люди. Але це не характеризує всю спільноту, тобто вони знають, що... Ну їх уже сприймають як суб'єкт, який може бути різним, і тому вже зі стереотипами можна бавитися. Ну тоді як, наприклад, для українця це така ну, драматичніша звичайно, ситуація, тому що ну, ми на, в західній культурі та, представлені якось... Дуже мало, і тому якби от з'явився серіал про українських бандитів, то це було б умовно 80% нашої представленості там. Не було б чого протиставити, а в ірландців є вже ірландців в дуже різних ролях. Я розлютився, коли в одному з сезонів позаминулих «Фарго» побачив антигероя, маніяка, який був козацького роду, Юрій Гурко який прямо-то розказував, що він з українських козаків і цим пишався, але був таким вбивцею. Даха Браха навіть подарували для ілюстрації і підкреслення цієї ідентичності свій трек, чому я теж не зрадів. Ми не можемо, мабуть, відсторонено і неболісно такі речі сприймати. Ну так, доки в нас немає всього спектру, доки немає українців як маньяків, а ще українців як учених, українців, як е детективів, українців як кого завгодно, ну це справді сприйматиметься болюче. Ну от щодо детективу, то теж я говорив і доводив, що український літератор ніколи не напише книгу подібну Зорі Морів Джозефа О'Коннора з низки причин. І, мабуть, якби також український літератор писав книгу про Голодомор і завернув би її в детективну історію, йому би теж добряче дісталось від критиків і від аудиторії і сказали, що ти робиш, навіщо ти карнавалізуєш таку нашу тему. Мабуть, ми до цього ще не готові, або немає таких просто літераторів, будемо називати речі своїми іменами. Ну, хоча, я думаю, насправді, дуже потрібно було б розказувати про болючі сторінки, зокрема, про той же Голодомор в форматі якихось от нібито легших жанрів. А, тому що, ну, будьмо відверті, життя непросте, у нас війна триває і ніяким найближчим часом не закінчиться. У нас пандемія, яка позначається на економічному становищі, яка багато хто втратив родичів чи друзів. Тобто, життя і так важке в цій ситуації, мало хто вирішить, що... Ну, от я подивився страшні новини, а тепер почитаю, ну, я про Голодомор. А, ні. А в такому разі, ну, ясно, що людина хотітиме чогось легшого. І тому потрібно запаковувати історичну інформацію в якусь форму, яка не відлякне читача. Так, давайте детективи про Голодомор, коли на фоні от Голодомору ще там відбувається ще щось, і стежачи за цим сюжетом, там а читач прочитає і історичні дані теж. Давайте любовні романи, де дія відбувається під час Голодомору, та ми закохані намагаються якось там порятуватися, дійти до міста, чи ще там щось. Я вважаю, що це було б дуже потрібно і дуже корисно, тому що, по суті, зараз ну, в нас немає хорошого маскульту на історичному матеріалі, і тому дуже багато споживачів культурного продукту, глядачів, читачів, по суті, не перетинаються з інформацією про українську історію, вийшовши зі школи чи з університету. А запит на це є, згадаймо успіх минулорічний серіалу «І будуть люди» за книжкою Дімарова – де, ну, по суті, та, формат такої родинної саги з якимись любовними перепитіями, з якимись е, політичними історіями вкладено дуже багато інформації про е, покоління, про той самий голод в кінці. Е, і, ну, публіка це сприйняла на ура. Значить, я думаю, я оптимістичніше, ніж дивлюся на справу. Я думаю, якби хтось таке написав і написав ну, так от, добре, якісно, як Джозеф О'Коннор свою «Зорю морів», то читачі, я думаю, були б тільки раді. Зараз ми почули думку фахівця і нас слухають в тому числі і літератори. От щойно ці сказані слова – це такий привід для творчих роздумів. І цей крок цілком можна зробити так же, як зробив його Джозеф О'Коннор. Я думаю собі, що Джозеф О'Коннор багато міркував перед тим, як цей крок зробити, тому що це все-таки непростий був експеримент. Можливо, якщо Ярослава Стріха сказала, що це спрацює, то за якийсь час ми почуємо від когось із френдів у Фейсбуку, що, да, друзі, а я отут-от от вирішив або вирішила трішечки поекспериментувати, що ви скажете, і почнеться традиційний, класичний Фейсбучний батл, де, де ми, українці, дуже любимо говорити прямо, відверто, що є, то є. Ну, на жаль, та, це, це є, але, але фейсбучні батли минаються, а книжки залишаються. Тому, якщо хтось саме роздумує, чи не написати йому фентезі в антуражі, скажімо, національно-возмольних змагань... Ну, чи того ж Голодомору, чи ще якихось драматичних сторінок. Друзі, зробіть це, читач потребує, справді, ну, і справді у нас от є ці історії успіху, ну, принаймні в кіно, я думаю, в літературі це теж цілком можливо. А, ну, і зр... ні, зрештою, в літературі теж є, можливо, про менш драматичні сторінки, але от поєднання історії і популярних жанрів, та цілком от... Є вдалі експерименти, скажімо, альтернативна історія і фентезі про козаків-характерників, Павла Дерев'янка, Аркан Вовків і Тенета Війни, дуже успішний і дуже хороший текст, який з одного боку змушує нас подумати про те, а що було б якби, а що було б якби не було Переяславської ради, а як би наша історія могла рухатися далі. А з іншого боку, це просто захопливий сюжет з боями, з пригодами, зі справжньою дружбою. Прекрасно читається. Тобто, я думаю, що ця полиця в наших книгарнях ще не дозаповнена. І тому я б дуже потішилася, якби вона розросталася і не тільки я. десять років за три, я думаю, можна написати такого ж обсягу текст. Я думаю... Тут нашим авторам буде трошки важче, тому що ми ж бачимо все, на що спирається Джозефо Коннор. Він дуже щедро ділиться своїми джерелами. А ви ж бачили, цей його довгий перелік, подяк. Всі етнографічні матеріали, за якими він працює, всі листи а, ірландських іммігрантів в Америку, які вони пишуть своїм рідним на батьківщину, ну і листи їхніх рідних з цієї голодної Ірландії, які навпаки йдуть в Америку. Нам тут трошки важче, у нас не написано корпусу нонфікшену, з яким міг би працювати автор. От, умовно, авторові треба знати... Там як проходила залізниця такого то року в Англії, чи в Ірландії, чи в Америці про історію залізниці вже понаписано десятки томів і про соціокультурний вимір цього, і про промисловий вимір цього, і про розвиток технологій. А на нашому матеріалі звичайно, от такого трохи більше, тобто авторові доведеться, чи авторці значно більше посидіти в архівах, попрацювати з первинними джерелами, тобто, я думаю, ваша оцінка в три роки трошки оптимістична, ну, але ж... врешті Джозефо Коннор Є науковцем, і оцей його науковий підхід, він простежується в усьому письмі. Ярослава Стріха теж науковець, і, мабуть, що це певним чином полегшувало, якщо так можна сказати. Я не знаю, як ви переклали такий твір, але це просто героїчна робота. Те, що людина відчуває колегу, це якимось чином. Спрощує взагалі роботу, що ви бачите, як все структуровано. Це допомагає мисленню в процесі роботи? Спасибі, цікаве запитання. Ну так, бо почасти переклад це як перформанс, так? А це ну, щось тут є від акторської роботи. Тобто вам приходить от сценарій текст оригіналу, так, а ви його мусите відтворити вже засобами іншої мови, щоб воно теж виглядало жваво. А, мені. Цей текст важко давався емоційно, тому що ну, в нього ж один із центральних і таких дуже болючих мотивів, це те, що ну, ми пам'ятаємо, як виглядала Англія 1847 року, це такий спалах великої літератури, багато літератури, Знакових текстів англійських виходить якраз в цей 47-й голодний рік, там в цей час виходить «Грозовий перевал» Емілії Бронте, який фігурує в цьому тексті, виходить «Женеєр Шарлотти Бронте». А, загалом ми уявляємо цей рік під впливом англійської культури як ну, такий цілком суперовий рік, який з золотими буквами закарбований на наших полицях і нашому читацькому досвіді. І в цей же час, от, за якісь кілька сот кілометрів від цього розквіту культури, від голоду гинуть люди, яких можна було врятувати. Але ми про це ну, менше згадуємо, якщо ми не ірландці, ми згадуємо Джанейри, Грозовий перевал. А, натомість для нас це теж ну, свіжий досвід, коли починалася от наша війна в 2014-2015 році. Я тоді якраз писала дисертацію в Америці. А, ну і от з одного боку в мене от, цей жах від війни, яка відбувається в нас, ну і моє сприйняття Росії, відповідно, забарвлене тим, що вони на нас напали. А інші люди сприймають Росію крізь призму там, Толстого, Достоєвського чи там, Гоголя, на якого ми теж заявляємо права. А, ну і це, звичайно, таке неприємне було переживання, тому що те, що якісь артефакти їхньої культури сприймаються як така от, Важлива поличка в світовому каноні не мусить виправдовувати їхніх злочинів. А, ну і тому, звичайно, коли от я відповідні фрагменти перекладала в Джозефа О'Коннора, мені воно прямо дуже боліло, ну... А свої подібні спогади дуже свіжі. Ну, от я попереджаю інших читачів, що так, там є такі моменти, які для нас можуть бути дуже впізнаваними скажімо, і болючими. Якщо не ви не почуваєтеся на силі зараз це читати, то от, врахуйте. Можемо сказати, що роман просто натрамбований трагедіями. Це іноді без сліз неможливо читати. Це надзвичайно, надзвичайно драматична і надзвичайно... Для емоційно нестабільної людини, можливо, навіть важка книга. Ну та особливо для нас, бо в нас, справді, з історією Ірландії є багато перегуків. Тобто, е, якісь такі от больові точки, які болять ірландцям, вони, імовірно, болітимуть і нам. Тобто, це попри <смас> жанр з чітким сюжетом, це, ну, справді, не найлегше читання суто емоційно. Ну, і от, е, зокрема, болить те, що автор не прокнує ніякого виходу і там немає просто от а жертв усі, а, ну навіть от ті, хто нібито там, дуже багато пережили і просто а, загнані в глухий кут, вони теж починають робити різні, не дуже добрі речі. Тобто так, емоційно це не найлегша література. Якщо ми вже заговорили про кухню, про переклад, чи ви комунікували з автором, з Джозефом О'Конором в процесі роботи? А, ні, я не комунікувала з автором, я, здається, взагалі ніколи не комунікувала з Авторами, ну, бо врешті автор, який не знає специфіку української мови, тут мало чим може зарадити. Ну, але та, переклад був сповнений цікавих пригод. Один із головних героїв потрапляє з Ірландії в Лондон, де знайомиться з кримінальними лондонськими низами, і він просто захоплюється їхньою мовою. Ну, ми знаємо, врешті, що мова Кокні – це дуже специфічне явище, зокрема, у них є ремований сленг, де слово, яке от потрібно сказати, підміняється іншим словом, яке з ним римується. Тобто, замилування мовою Кокні – це щось неунікальне для Джозефа О'Коннора і його героїв, це такий цілком тренд, але це безперечно великий виклик для перекладачки. Uh, і ось в один момент цей герой, захоплений мовою кокні, uh, тішиться, що у них, от, умовно кажучи, 30 синонімів до слова «красти». Ну і тут я починаю шукати ці 30 синонімів в нашому кримінальному аргу, зрозуміло, що не можна взяти сучасні словники, ну, бо це різатиме вухо і ого. Тому я шукала словники максимально наближені до тієї епохи. На жаль, з середини ХІХ століття у нас такого не збереглося. Збереглося з чи то кінця 19-го, ну, якихось останніх років ХІХ, чи то перших років ХХ століття. Ну, і от там я шукала... Якісь синоніми, які звучали б колоритно, звичайно, абсолютно не зрозуміло сучасному читачеві, ну але достатньо сутофенетично, думаю, забавно. Ну і це була така приємна прихода. У вас вийшла така творча сімейна співпраця під час роботи з Зореєю Морів. Книга містить немало поезії, немало поетичних текстів. Наскільки я розумію, цю поезію перекладав. Максим Стриха. А, так. Я, на жаль, не можу заримувати навіть кровь любов. Натомість мій батько Максим Стриха видатний перекладач поезії. Він переклав, зокрема, Божественную комедію Данте, зокрема, Кантерборівські оповіді Чусера, и те, и те виходило у видавництві Астролябія. Тому так, віршовані фрагменти, які там дуже різні, від таких якихось от вуличних хуліганських віршиків до... Імітації народної ірландської балади він ласкаво погодився перекласти, стилізувавши підрізний відчував. матеріал. Я навіть відчував, з яким задоволенням Максим Стріха робив ці переклади. Але чи він зразу погодився? Був якийсь ультиматум або що? Ні, зразу погодився. Він та, ласкаво допомагає мені з поезією. Спасибі йому за це величезне. Я думаю, а ці віршовані фрагменти, які відіграють досить важливу роль у створенні колориту тексту, завдяки от його зусиллям зазвучали в українській версії так само гарно, як вони звучали в оригіналі. Щодо енциклопедичності, яку я зауважив, Книгу «Зоря морів» неможливо прочитати і закрити, тому що ти потім починаєш вивчати ті речі, які тобі здалися цікавими в процесі читання або в процесі роботи з примітками. Приміток тут теж доволі немало. І цей процес затягує, скільки б тебе не було вільного або невільного часу. Власне, і я планую, я ще не зайнявся повністю музикою, але для меломана... Тут теж є над чим попрацювати, і автор дуже дійсно по-науковому надав прямо посилання і не тільки на авторів, на співаків, а також і на сайт, де міститься ірландська музика. І фактично це така от, можна сказати, що це такий мультимедійний продукт навіть. <ган> ну так, і э, мені здається, оця от... це ви дуже добре зазначили, що от книжка не відпускає цю пригоду, можна продовжувати скільки завгодно, я думаю, це теж доклалося до успіху книжки, тому що читач фактично дублює те, що робить головний герой. От, головний герой книжки, цей Грантлі Діксон, американський журналіст, із дуже розпорошених джерел, з газетних статей, з листів у редакцію, з художніх текстів, з щоденника капітана плавання а створює цілісну історію. А так само і читач може з усіх оцих авторських покликань на різні архівні матеріали, на нонфікшн, на історичні праці теж от відтворити цю епоху, ну і таким чином теж стає ніби співавтором цієї пригоди. Ця пригода не закінчується з книжкою, можна от її продовжувати, вона може тривати скільки завгодно довго, і я думаю, це посилює емоційну любов до цієї історії, ну і вдячність автору. А в українському виданні примітки не лише авторські примітки, також редакційні пана Олега Фишовця, тобто у нас ця історія, а з корпусом приміток ще довше, ніж було в оригіналі. Ну, а ще в нас, здається, трошки більше ілюстрацій, ніж було в оригіналі. А, ілюстрації в тексті грають подвійну роль. З одного боку, це безперечно а, такий от кивок традиції британської літератури середини 19 століття, коли, як ми знаємо, багато текстів виходило в журналах з продовженням, багато виходило, ну, одразу з ілюстраціями а книжками, тобто з одного боку це така стилізація під ту епоху, а з іншого боку ці ілюстрації грають певну таку культурологічну роль, бо ми можемо побачити ці от стереотипи негативні, зокрема, про ірландців, які він описує не лише текстом, ми маємо цю верифікацію, ми бачимо ілюстрації, ми бачимо, що ну, от, та, так воно і було, цей от корпус нонфікшену тут суттєво посилює емоційний вплив тексту. А ну от і в українському виданні ці ілюстрації подекуди відтворено, подекуди, по-моєму, навіть е додано. Тобто книжку можна не лише читати, а й розглядати як такий от художній альбом. І, і в тому числі і слухати на Ютубі. Я, коли вже заговорив про музику, не хотів говорити. Ну все-таки скажу, що Джозеф О'Коннор – це старший брат культової співачки. Ще не Коннор. І можливо цей факт меломаном здасться цікавим. Хоча як на мене, це самостійно абсолютно творча одиниця. І тут можна говорити про те, хто талановитіший, а хто ні. Але просто талановита ірландська сім'я. Між іншим, якось, от справді, в Ірландії а, досить багато таких талановитих сімей. А, скажімо, ну, вже покійний блискучий письменник К'яран Карсон, а брат а, Ліама Карсона, який перекладений українською, його така напівавтобіографічна повістина на випустку «Матір'ю» хтось іще згадувався, але, здається, не згадаю зараз. Тобто, справді, в Ірландії творчість – це такий родинний бізнес. Це був подкаст радіо Астролябія. Ми говорили про ірландський морський роман «Зоря морів» з перекладачкою Ярославою Стріхою, з якою ми не прощаємося. Ярославі, я бажаю, щоб Ірландія її ще неодноразово наздоганяла в хорошому творчому сенсі. І, скоріше за все, маю таке відчуття, що так і буде. Спасибі вам величезна за цю прекрасну розмову і сподіваюся, що ця книжка потішить і українських читачів також.